132-ci məzmur Ziyarət nəğməsi Ya Rəb, Davudu, çəhdiyi bütün əzapları, Rəbbə etdiyi andı, Yaqubun qüdrətli Allahına etdiyi əhdi yada sal, o dedi, Öz evimdə yaşamaram, yatağımda yatmaram, gözümə yuxu getməz, Gözlərimi yummaram, Rəbbə layiq bir yer, Yaqubun qüdrətli Allahına bir məskən tapana qədər. Əhd sandığının ifratada olduğunu eşitdik, Onu yar tarlalarında tapdıq. Dedik, gəlin onun məkanına gedək, Kətilində səcdə edək, Ya Rəbb! Qüvvənin rəmzi olan sandığınla birgə istirahət edəcəyin yerə qalx. Kahinlərin həqiqətə bürünsün, Möminlərin səni məhd etsin. Qulun Davudun xatirinə məhz etdiyindən üz döndərmə. Rəb Davuda sədaqətlə and işdi, bu andından dönməz. Belindən gələn oğullarından birini, Səndən sonra taxtında oturdacıyam. Əgər övladların əhdimə, onlara öyrədəcəyim göstərişlərə əməl edərlərsə, onların oğulları da sonsuza qədər sənin taxtında oturacaq. Çünki Rəb Siyonu seçdi, orada öz məskənini salmaq istədi, dedik. Bura əbəd olaraq istirahət edəcəyim yerdir. İstəyirəm ki, burada məskən salın. Bu yerə bol ruzi bərəkət verəcəyəm. Buradakı fəqirlərə doyunca ərzak verəcəyəm. Kahinlərini zəfərə bürüyəcəyəm. Möminləri sevizlə mət oxuyacaq. Burada Davud sülaləsindən güclü hökumdar yetirəcəyəm. Məhz etdiyim üçün bir çıraq hazır eləmişəm. Düşmənlərini xəcalətə salacaq. Lakin onun tacı nur saçacaq.